La Ràdios Limitat veia 91.6 FM És el districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella! 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona! Sonar 24 hores! Ràdios Limitat veia 91.6 la població estrangera que resideix a la ciutat de Barcelona es situava l'1 de gener en aquest any en 280.047 persones, un descens del 0,8% respecte a l'any passat que s'estabilitza la xifra d'immigrants i s'ha millorat la percepció que es té d'ells. Segons ha informat l'Ajuntament, els estrangers suposen un 17,4% del total de residents a Barcelona i la percepció de la immigració com a problema a la capital catalana es situa en mínims històrics. Ja només el 2,3% dels ciutadans la reconeixen com un inconvenient. Per procedència, la immigració més nombrosa prover de Llatinoamèrica, 36%, seguida de la Unió Europea, un 27%, l'Àsia, 21%, l'Àfrica, el 7% i la resta d'Europa, un 5%. La nacionalitat més nombrosa a Barcelona és la italiana, amb 24.256 censats, encara que s'ha de destacar que la majoria procedeixen dels països de Llatinoamèrica, especialment de l'Argentina. Així, els italians han passat per sobre dels paquistanesos, 21.637, invertint-lo del 2012 i seguits pels ginessos, amb 16.128 ciutadans. Les nacionalitats que més han augmentat proporcionalment el pes que tenien el 2012 són les dels grups més minoritaris, el Kazajestan, l'Iran i Síria, mentre que disminueixen els immigrants de nacionalitats de fora de la Unió Europea, que tenien una presència important a la ciutat, entre els quals està quan l'Equador un menys 12,3%, al Pakistan menys 11,8% i gana un menys 10,4%. La distribució dels estrangers per districtes ha canviat l'ordre dels barris amb més població immigrant, ja que actualment el que té més foranys és l'eixample, un 17,5% seguit de Ciutat Vella, 15,7%, Sant Martí, 13,1% i Sants Montjuït, el 12,9%. El nombre de llars mixtes a Barcelona, amb un dels dos conjugues d'origen immigrant, representen el 30% del total, mentre que les vivendes on tots dos procedeixen de fora d'Espanya representen el 8%. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'iFM és tot un poble, qui us parla i acompanya Marta Sanz, Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 Comencem parlant que avui a les 7 de la tarda hi ha plenari de districte. Catalogar i dissenyar un programa de rehabilitació pel nucli antic de Sant Andreu, els futurs equipaments escolars del districte i tornar a obrir els cinemes Lauren de Faber i Puig seran les qüestions del grup municipal socialista portarà al plenari del districte avui, que començarà a les 7 de la tarda. Doncs l'oposició, davant la situació de deixadesa dels solars que hi ha a la zona dels carrers Lanzarote i Residència, amb molta brutícia i mal tancats, es demanarà al regidor del districte que insti els propietaris a arreglar-los, aprofitar algun d'aquests solars, which, per, consti... per construir un aparcament en superfície i una zona de jocs i intercam... intermediar en les negociacions per la construcció d'un nou equipament per l'entitat Hogar Castellano i Leones. A l'apartat de prems i preguntes es demanarà que s'elabori un catàleg de preservació per al patrimoni i presenti un estudi que defineixi un programa de rehabilitació i millora dels habitatges del nucli antic de Sant Andreu. I es preguntarà si l'Ajuntament de Barcelona té previst assumir el cost de construcció dels equipaments escolars pendents en el nostre districte. Finalment, després d'un any sense resposta del regidor, es tornarà a demanar sobre el futur de l'equipament de la Rambla de Faber i Puig, on es troben els antics cinemes Lauren i d'aquí a estona el que farem serà connectar amb la tercera audiència pública de nens i nenes del districte. La sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu a la plaça Orfila número 1 us està oferint aquest matí la tercera audiència pública de nois i noies del districte de Sant Andreu. A l'audiència hi assisteixen el regidor del districte, Raimon Blasi, i la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Imma Moraleda. I també parlarem de les escoles Bressol, perquè l'Ajuntament inicia el procés de preinscripció a les escoles Bressol Municipals pel curs 2020 13-2014. Des d'ahir i fins al divendres 17 de maig, té lloc el procés de preinscripció a les escoles Bressol Municipals de l'Ajuntament de Barcelona per al proper curs 2013 14 El llistat dels infants admesos es farà públic el 7 de juny i la matrícula la podran fer les famílies els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juny. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari de preinscripció i matrícula. Hem de dir que l'Ajuntament de Barcelona ofereix per al procés de preinscripció per al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 una única sol·licitud. Doncs aquesta és una notícia de la qual us en parlàvem també ahir, però és que avui volem o intentarem connectar amb l'única escola Barsol que hi ha en aquests moments, que és la zona de la Trinitat Vella, l'escola Barsol al Tren. i Hem de dir que les famílies podran preinscriure els seus fills o filles que com a mínim tinguin 16 setmanes d'edat al dia de l'inici del curs. Per a més informació sobre el període de preinscripció i matrícula, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies les pàgines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 els amics de la Fabra i Coats us ofereix avui la xerrada Un Tom per la Mediterrània. Els amics de la Fabra i Coats us ofereixen avui a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori de Can Fabra la xerrada Un Tom per la Mediterrània, Tunís i Atenes Estambul a càrrec d'Enric Soldevila. A La durada d'aquesta xerrada és aproximadament una hora. Tot, i, tot seguit i per celebrar la trobada esteu convidats a una copa de cava. No us la podeu faltar. I parlem ara del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la reunió informativa Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. Al Centre Cultural Can Fabral-Carrer del Segre número 24 us la reunió informativa Programa d'Atenció Precoç del Càncer de Mama. Doncs aquesta activitat es desenvoluparà a dia d'avui, a partir de dos quarts de sis de la tarda. Es tracta de la xerrada adreçada a totes les dones que tinguin entre 50 i 69 anys. I organitza el Programa d'Atenció Precoç del Càncer de Mama. Més coses a comentar-vos, ens anem ara cap a la Sagrera. Ens trobem a la Nau Ivanov, que us ofereix l'exposició protèsic de Cristina Rassó. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix aquests dies dins de l'Espai 30. Una tria d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia, durant un any, es fa reflectir en el blog diarioprotèsico.blogspot.com.es. En aquesta mostra el que, el que veurem és una expressió més íntima dels dies viscuts. Cristina Raso és una fotògrafa sagrenenca. Es va graduar a l'Escola de Fotografia de Terrassa de la UPC i treballa com a freelance en diferents àmbits. A, les, a hores d'ara du a terme el projecte Zum Sagrera i és sotsdirectora de la mostra de curtmetratges Doctor Mabuse. Exacte. Més coses a comentar-vos. El segon certamen literari Club Natació Sant Andreu. El certamen és obert a tothom, en sigui o no soci del Club Natació. El termini d'entrega dels treballs és fins al 30 de maig. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres certaments. Els treballs poden ser redactats en llengua catalana i castellana. Doncs ara si sí, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i intentarem connectar en directe amb, la, amb, el, amb el districte de Sant Andreu perquè ens informarà d'aquesta tercera audiència de nens i nenes que s'estan desenvolupant en aquests moments. Fem una pausa i tornem. Continues caminant pel món Buscas i mires tot allò que et mou em vas deixar amb un trosset només de vida Des de llavors noparo de pensar amb tu Si estàs a mi, si estàs aquí Liga mal que sents per mi d'aquells records que no sembla mai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 Okay.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 Molt bé, doncs, tal com us dèiem, la sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu us està oferint aquest matí la tercera audiència pública de nois i nolles del districte de Sant Andreu. Intentem connectar-hi ara mateix a través de la Susana Vila, que la tenim allà. Aviam. Una mica complicada això, eh? Com sembla? Estem sentint el Blasi de fons, el, el senyor sí. Raymond Blasi de fons, però... Eh... Tenim alguna dificultat? Bueno, Tenim alguna dificultat? Sí? Ui, això sembla una paixera, eh? Mm. Per mi que no hi ha cobertura allà dintre, eh? No, mm no. -mm. Bé, doncs eh, degut a la, a la manca de possibilitats de connectar-hi eh, en quan acabi eh, aquesta audiència intentarem parlar amb els nens i nenes que estiguin en aquests moments a la sala Andreu Cortines de, de la seu del districte Ara el que fem és una pausa i eh, tornem tot seguit Ser diferent A tota l'altra gent Aprendre a resistir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 i amb ben por cosa estàs content. Dispara, el ritme no para, i amb aquesta melodia penso sempre en sóc ara, i no vull deixar de somiar, que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà.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 Ràpid que s'acaba I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent. I jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar oh, no. que en un altre lloc potser surti el sol de la mà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tant-li com us dèiem abans, des d'ahir i fins al proper divendres 17 de maig, té lloc el procés de preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de l'Ajuntament de Barcelona. I per parlar-ne, doncs parlem amb l'Escola Bressol d'aquí dels nostres barris, amb la directora de l'Escola Bressol al Tren, la senyora Txaro Igea. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és veritat, no? Es va posar en marxa ahir aquest procés de preinscripció. Sí, ahir ja vam començar i tenim temps fins al dia 17, que és el divendres vinent. Uh -huh. la llistat dels infants admesos uh, se sabrà aviat, no? Per això? Bueno, a la llista provisional d'admesos uh -huh. sortirà el 27 de maig. Uh -huh. La definitiva sortirà el 7 de juny. Uh -huh. I és a partir del 7 de juny que faran ja el periodo de matriculació. Mm, molt bé. Uh -huh. uh, L'Ajuntament ho ofereix pel procés de preinscripció, uh, a quina, quantes places teniu aquí en aquesta escola? Bueno, teniu moltes. Som una escola molt gran, van obrir el curs passat, uh -huh. i tenim en total places ofertades uh -huh. són 140. 140 places les és, que ofereix? És la capacitat de l'escola, el uh -huh. que passa que tenim alumnes de continuïtat, uh -huh. llavors l'oferta en realitat serien 86 places en total. Uh -huh. Mm, perquè els infants, es, en quines edats es troben? Tenim infants des dels 4 mesos, que han de tenir complerts al setembre, fins als 3 anys, que és quan ja fan prediscripció a P3. Uh -huh. O sigui que en aquests moments esteu realitzant aquesta campanya de, de preinscripció per tal uh -huh. de que tots els... Tol... Tots els ha vascut, des del 2011 al 2013, uh -huh. caben en aquesta escola. Uh -huh. O sigui que hem d'avisar, informar els pares de que uh, s'acostin a l'escola Bressol perquè es, estaran molt bé no, aquí en aquesta escola. Uh -huh. I a més tenem molt de lloc, és una escola nova que bueno, tenim molt de pati, tenim molt, molt d'espai, uh -huh. Jo penso que és una escola que està sent molt valorada pel barri. Uh -huh. Per Què és el que ofereix l'escola Barsola del Tren? Què vols dir que oferim? Què és el que es poden trobar els pares i les mares quan vinguin aquí a, a apuntar-se? Es poden trobar com un equip d'educadores que tenen molta experiència, tenen molta capacitat, uh -huh. es eh, trobaran amb una escola que a més de l'espai que tenim, tenim un servei de menjador directe a l'escola. Uh -huh. eh, Tenim un servei d'acollida a les 8, de, de 8 a 9 que no, no es cobra. Mm. Tenim bueno, moltíssimes coses. I en aquests moments quin aquí formeu? Quantes persones estan treballant? Eh, a veure, una cosa són les educadores i mm. altra cosa són les educadores de suport. Les mm. educadores són les tutores de l'aula i a més a més tenen una educadora de suport que entra en determinats temps, de, ara per exemple que estan dinant, i que es queden amb ells perquè les educadores puguin sortir les tutores puguin sortir a dinar i a tenir una, una hora de treball conjuntu, uh -huh. que és el que formem l'equip llavors eh, hi ha mm, dos educadores de complementàries per si alguna educadora falta doncs, per poder donar suport per fer certes activitats uh -huh. i a més a més tenim pues, ja dic 11 somos, en total d'educadores som 11 contant-me a mi Uh -huh. Tenim el servei de cuina, que són dues persones. Uh -huh. Tenim també nou, vuit, vuit educadores complementàries. Uh -huh. No, nou, perdó. Nou, He perdut una de vista. <laughs> eh, I tenim el servei de neteja, que també és un servei externalitzat, però que també les consideren de l'escola, dones que esten, porten aquí molts anys. Igual que la uh -huh. cuinera i l'ajudanta. D'acord. Uh, per tant, podem dir que aquelles pares d'aquelles famílies que vulguin deixar els nens a dinar doncs tindran un, seran ben atesos. No? No, I tant, i tant. Estan atesos i a més a més estaran ben cuidats. Uh -huh. <laughs> Sobretot perquè hi ha una persona que s'ocupa mm, d'ells de específicament, que estan ells i que vigila el... el... La som, per si té tota l'hivern, quan tenen aquestes bronquitis, aquests constipats, mm. i avisa, té eh, febre, escolta'm, té pitus, mm. eh, estan molt ben atesos, mm. faltaria mm. menys. Doncs te passo amb la meva companya Marta, que també té alguna pregunta a fer. D'acord. Bon dia, Txaró. Sí. Hola, bon dia. Quants necessitariu per classe? Doncs des del curs passat es van incrementar la ràtio. Fins al curs passat eh, la ràtio dels més petits, els bebès, eren 7. Des del curs passat som 8. En els mitjans, que són els de 1 a 2 anys, eren 10 i des del curs passat són 13. Uh -huh. I en els grans, que són els de 2 a 3, Eh, eren, 10, perdón, eren 18 i eh, aquests any som 20. I els, professors que hi ha, bueno, els educadors que teniu per classe? Quants, eh, inicialment hi ha una educadora que és la tutora, parlo d'educadora perquè no tenim nois, no, no hi ningú noi, però eh, teníem, o sigui, hi ha una educadora que és la tutora responsable i després hi ha una educadora de suport que ve eh, a aquest curs, eh, que és, també no s'han retallat per aquí, eh, ve des de les 12 fins les 3. Uh -huh. Perquè l'horari que teniu al centre, has dit que de 8 a 9 es poden deixar... De 8 a 9 és el període que anomenem d'acollida, perquè uh -huh. hi ha famílies que necessiten aquest temps, sí, no totes ho necessiten, però de 8 a 9 és el, el, el període d'acollida. Llavors, l'horari normal, habitual, el més corrent, és de 9 a 5. Mhm. Uh -huh. Val, perquè m'imagino que també hi ha nens petits que els poden, que els poden deixar a migdia, no? I tant. A veure, hi ha un mínim d'hores que s'han de fer, però aquest mínim d'hores es compleixen si venen de nou a, a migdia. No, a més a més, mai marxen tot a les 5. Normalment les famílies venen abans, doncs depèn de si acaben de treballar, passen per aquí, si les recullen, si les emporten os esperen que acabin de brenar, m'explico, no és un horari uh -huh. molt rígid, en el sentit de que són crios, criatures molt petites, no podem ser com en la primària o en la secundària que ja no, som una mica flexibles, tampoc és qüestió de que vinguin a les 9:00, uh -huh. fins a les 9:30 en tota tranquil·litat, perquè tenen uns altres ritmes també. Perquè en aquests moments està realitzant una jornada de portes obertes perquè les famílies coneguin l'escola, la, no? la van fer, ja el uh -huh. dia 24 d'abril, Mm. Jo vam fer la jornada de portes obertes. De totes maneres, qualsevol família que vulgui pot passar per aquí i l'expliquem tot el que necessites a PIB. Uh -huh. Molt bé. <ríe> que no sigui portes obertes, estem, estem oberts. Som una escola molt oberta. Uh -huh. Molt bé. Uh, també hem de dir que es, de quina manera es poden preinscriure la, les famílies que estiguin interessades? Doncs han de venir per aquí perquè aquí és on tenim els impressos de preinscripció. Uh -huh. I jo les, de, les diria quina documentació necessitem han aportat. Eh, la prescripció i la matrícula no té un cost, no té cost, no, se, uh -huh. no es cobra res, cobran mensualitat, però quan ja estan ja han començat, o sigui, sea, al setembre bueno. és a dir, que simplement que passin per aquí que demanin, que demanin per mi i jo les explicaré tota la documentació que necessiten i les donaré l'imprès de prescripció. D'acord doncs moltíssimes gràcies per atendre en Xaro i esperem doncs, que aquestes jornades de doncs, inscripció que estan realitzant, doncs vinguin quantes més famílies millor, no? Millor, perquè les criatures el tema d'estar de a una escola bresol socialixen molt i a més a més les ajuda molt. D'acord? A més que estan aquí la Trinitat i... Estan aquí a la Trinitat i tenen una escola bresol que és nova que no, no sé si molts la coneixen. Uh -huh, D'acord. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Ah, bon dia. Molt bé, doncs una altra vegada continuem amb el nostre programa d'avui. Ara fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Remember all your face when i said i'll never let you go when all those shadows almost killed you i remember you said don't leave me here alone but all that's dead and gone and fast tonight just close Don't you dare look out your window darling everything's on fire the world outside our door keep Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us deia fa un moment, a la sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu s'està oferint durant aquest matí la tercera audiència pública dels nois i noies del districte de Sant Andreu. Parlem amb Susana Avila, que la tenim allà. Molt, molt, molt bon dia. Raimon, espera, Jordi. Digues. Canvi de plans. Ja. Eh, tenim en disponible el senyor del Regió de Ciutat, senyor Ramon Blasi, perquè es faci una valoració de la tercera audiència pública de les nenes. A veure, un martes. Molt bé. Doncs ara si tenim aquesta Després, oportunitat. Pot? Ja? Correcte? Sí. Vale. Estem amb el senyor Ramon Blasi, el Regió de Ciutat, de Sant Andreu, acaba just justament ara d'acabar la tercera audiència pública per nens i nenes o joves més aviat, del districte de Sant Andreu. Senyor Ramon Blasi, quina és la seva valoració d'aquesta tercera edició d'Audiència Pública dirigida amb, amb els joves? Doncs molt positiva, com sempre, i la veritat amb aquesta il·lusió especial de ser un districte pioner, com hem dit abans, conjuntament amb Nou Barris, amb el que són les audiències públiques als les i les madres del districte. I contents perquè aquest any s'hi doncs, sumaran dos districtes més com són els de Serrià i el de les Corts. Ha estat una, una audiència amb 12 demandes doncs exigenes, però, però també els, els he ofert, també, dos compromisos entre ells, el fet de tractar o utilitzar les xarxes socials amb responsabilitat, que vostè ha assenyalat molt seriosament que s'han de tractar les xarxes amb responsabilitat, oi? Ma, doncs, efectivament, un dels objectius i, a més, a més, utilitzant com ara mateix estem fent amb aquest uh, smartphone uh, aquesta connexió que ens permeten amb, amb la ràdio, doncs, efectivament l'ús, l'ús sempre ha de seu, l'ús responsable totes aquells avantatges, aquelles eh, bueno, millores i aquelles virtuts que pot tenir la nova tecnologia, hem de procurar que no s'engirin en compte i precisament eh, desvirtuin el que ens pot ser d'utilitat, precisament perquè ens fem un mal ús. En aquest sentit, buscar buscar que siguin els joves, els nois i les noies, els que assumeixen en primera instància aquesta responsabilitat i aquesta voluntat d'utilitzar de forma correcta aquesta nova tecnologia que tantes possibilitats ens pot donar. D'acord, doncs, Jordi, si vols fer una pregunta, vols que el senyor regidor se'n vaja fer la fotografia de rigor amb els alumnes i els professors participants d'aquesta audiència pública? Doncs donar-li les gràcies per connectar-te amb nosaltres i esperem doncs, que aquesta tercera audiència pública doncs, tingui continuïtat. No? D'acord. Doncs, doncs moltes gràcies i emplaçar-nos a banda de la comissió de seguiment que fem el dia 29 a les 11 del matí a l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume, que hi haurà l'audiència pública als nois i a nivell de ciutat. D'acord, doncs eh, ja hi serem, en tot cas. <ríe> moltes gràcies. Doncs, doncs moltes gràcies. Doncs nosaltres, Susana, veure si tenim la possibilitat de connectar amb algun professor o alguna professora, ah. O, ah, o amb algun nen i nena que ens pugui doncs, fer alguna pregunta o dir-nos alguna de les preguntes que s'han realitzat. Ver, tenemos aquí a la señora Fila Yaunas. Muy bien. Una de también. No sé si podría hacerle una pregunta. A Vera, un Perdona. Fila, perdona. En a Sema, me voy de ella. Que me tengo que hacer. Que me tengo abans de fer-te l'escolto. Hola, què tal? Ja, exactament, quina és la teva funció aquest acte d'avui? Doncs pública. Mira, hola, bona tarda, bon dia. Hola amb dia. aquest acte te facis coordinar el projecte juntament amb l'Espai Jova Garcilasco. Eh? Mm -hmm. i a el que es tracta és de fer tot el treball en les escoles eh, i poder treballar a través de tallers i després, doncs això, venir-lo a presentar avui aquí. Ha estat una no? audiència una miqueta llarga però molt intensa, uh, una hora i mitja d'audiència amb uns estudiants, joves, han posat les seves propostes, que han treballat, però també s'han compromès. És una, a punt de responsabilitat també cap a ells que també decideix posar el, el seu granet de sorra. No, Pilar? No, i tant. I a més, a més, amb la comissió de seguiment, com hem explicat, que és una mica la gràcia de l'audiència, que és una peça clau. Això d'avui és una peça clau, però forma part de l'engranatge, no? de, del camí a seguir amb l'audiència. No volem que sigui un fet aïllat, no? Volem que formi part d'un procés, d'un procés d'aprenentatge i de participació. Sí. No sé si Jordi vols li a la Pilar alguna pregunta. La Pilar és que ha de marxar. Home, jo la pregunta que li faria és de quines persones, de quina manera... Des del Departament de Discapacitat de, de Sant Andreu. Jordi. Sí excepte amb dificultats intentem resoldre -ho el més aviat possible Entonces, eh, no tenim, eh, tenim problemes per afrontar-te ah, aviam si ara em senteu millor sí, ara sí Val. doncs la pregunta era les persones amb discapacitats si tenen alguna assistència a través de, de les escoles és que com de, de Eh, què vols dir? Quanta assistència ha vingut? Quants nois han estat aquí? Mm, sí. sí. Bé, és una audiència que un dels valors que destaquem és la inclusió i per tant estan convidades totes les escoles del districte, però en especial intentem que vinguin les escoles d'educació especial i ha col·laborat l'escola Sants Innocents. Intentem adaptar amb les proves que fem i tot el nivell de, dels seus alumnes. Mm, molt bé. D'acord. Doncs moltes gràcies. Gràcies doncs, eh, Susanna em sents? Sí, sí, em sento, em sento. Hi ha la possibilitat de, que puguem parlar amb algun professor o algun, algun alumne que hagi fet alguna pregunta? Sí, a veure, espera un moment, a veure que ens apropem. Espera. si tenim aquesta espera, possibilitat. A veure, si, quina pregunta espera, o, o espera, quines espera, preguntes... Espera, espera, espera. Sí, sí, jo m'espero. Sí, veure, si tenim la possibilitat sí. de poder parlar. Mira, estem en una de les estudiants que ha presentat aquí al manifest, mm -hmm. a l'estudiant, es diu Mercè. De... Laura, sí. ai, m'adona. Laura, Laura, la veritat. Laura Roncero, mm -hmm. estudiant de l'Institut Pinsap de Vergara, de Viana. Carai, com estem avui? Això, això és a la Sagrera. A la, de Viana, a la Sagrera, exacte. Sí, sí. exacte. No sé si, per exemple, Laura, em podies fer alguna valoració, tant del procés, com heu treballat aquesta audiència pública, el vostre manifest, com heu, heu vist des del punt de vista dels alumnes, estar aquí a l'Ajuntament presentar-ho. El regidor l'estricta. Bueno, ha sigut una experiència perquè ja ho portàvem treballant des de fa molt temps, hem anat al Cintagastilasso a fer activitats i tot i, bueno, després aquí s'haurien treballat bé, llavors ens ha portat a fer el manifest i tal, i, bueno, doncs, pues, a l'arribar aquí, pues, no sé, ha sigut una nova experiència i, bueno, a mi m'agrada. Entre el manifest també hi ha compromisos per part vostra? Sí, sí, bueno, hi havia algunes idees que no eren molt, molt assequibles, però més o menys, jo crec, havíem demanat així majoritàriament. Us cometeu a utilitzar l'exèrcita social en responsabilitat, amb seguretat, doncs ja, si sou coneixedors actes de ciberbullying, sí. ho, ho, ho complireu. Esteu sí, preocupats, sí, eh? perquè ja ho hem treballat molt i, bueno, esperem que es compleix. D'acord, no sé si Jordi vol fer-li a la hora que està estudiant... Uh -huh. una, una pregunta? Home, la idea seria veure si, si han fet al alguna pregunta compromesa al regidor. Home, eh, un dels estudiants, està, exactament la darrera pregunta, tot doctor Josep, un dels estudiants que ha presentat el manifest, uh -huh. el ja dit que clar, com pensen fer, portar-me totes aquestes mesures, tenint en compte les retallades? una pregunta una mica de compromesa i bueno, diguem que els regidors han sortit prou bé relacionats amb que bé. les retallades amb Messi, com pot ser que s'hagi tapagat tant un soutenal a un regidor a un jugador de futbol encara que sigui genial i que serà en qüestió de prioritat t'has donat per contenta amb totes les preguntes, amb el dia esteu satisfeits amb sí. el el dia? Sí, sí, jo crec que ja tant treballarà, fer això, pues altra compensa no. sí. sí. sí. bé bueno. uh -huh. ja, ja està Jordi? D'acord, sí, digue'm d'acord sí. eh, ja deixem que la, que la Laura marxi també, uh -huh. perquè ja tots els estudiants estan marxats acaben de fer la foto portugària molt bé, d'acord no sé si... Sí. Doncs, en tot cas, si et sembla, deixem aquí. Sí, ho deixem aquí, al Cersers. Ja han fet les situacions de rigor, estan... Espera, espera. Val, sí. Uh, si vols, eh, puc fer una pregunta? Espera. Aviam. Espera. Espera. Estem en totalment en directe. directe? D'acord, és un de... Jordi. Estem amb l'estudiant que l'ha fet l'última pregunta, el romb de preguntes també ha presentat el manifest sobre uh -huh. com es pot fer les retallades i portar a terme aquestes tecnologies. No sé si vols fer-li alguna pregunta. Home, si, si estàs no, no, no, bueno. Està content amb la resposta que ha obtingut del regidor? Com, com? Pots-la per a ti? Sí, estàs satisfet de com, com t'ha contestat el regidor? Sí, bueno, m'ha contestat, ho entès bé i m'he satisfet amb la resposta. Molt bé. Home, també és important que utilitza també, sí, que això és guanyar molt bueno. al <laughs> Doncs. Bueno, <coughs> d'acord, doncs... A ah, mi m'agradaria fer una pregunta, el Josep. la darrera pregunta la tenies pensada, s'ha sortit allà per no. des? No, no, mentre estaven fent el torn de respostes, doncs, m'ha sortit així. Perquè creus que és una mica complicat, no? Arriba tots els compromisos amb les retallades, situació econòmica. Sí, sí, per, per això ho he preguntat, no, no sé, m'ha sortit així per estar respondent. D'acord, d'una altra vegada, Josep. Molt bé, doncs, eh, com, què, què fem? Continuem eh, parlant amb gent o, o, o tornem? Home, això ho deixem aquí perquè els alumnes han marxat. Molt bé, d'acord. El ha uh, petits grupets, El que sí, que seria, el que sí que seria interessant és que em poguessis dir quines escoles han participat en aquesta audiència. En aquesta audiència particularment... A veure mm. Quines escoles han, han participat? Sí. Doncs mira, Jordi, en aquesta, en aquesta audiència han participat el CESCOMAS i Solà, l'Escola d'Educació Espacial Sants Innocents uh -huh. i l'Institut Príncep de Viana. Es... Han participat de moment en aquests, aquests tres centres, han uh -huh. presentat un manifest que porta partituls de les FISC, d'informació de comunicació, di comunicació a les TEC, uh -huh. és a dir, a la tecnologia al servei del ciutadà. La Cesc Omas i Solà, que pertany aquí a la Trinitat Vella, i la Príncep de Viana, que és de la Sagrera. Eh. D'acord. Doncs, si tenies alguna cosa més a afegir? No, la veritat que l'única cosa afegir és que ha estat una audiència molt participativa, uh -huh. en, una, en un primer moment, que han estat 5 estudiants de l'escollir per presentar el seu manifest, però també quan s'ha passat al torn de preguntes o que el, el regidor també ha hagut d'anar contestant. També, amb, la, també les, les preguntes les feien molt en referència a la societats que hi ha a la ciutat i a, també amb les joves, amb les noves tecnologies, perquè també ells necessiten saber, mitjançant el mòbil, eh, poder contactar amb l'Ajuntament, poder establir una, una comunicació, transmetre els seus problemes, Participar També necessiten no, doncs, una mica de primera mà d'informació, doncs, tots els serveis que els ofereix la ciutat. Uh -huh. I també el, el regidor els ha fet una mica palès doncs, que estan, estan treballant en tots aquests aspectes que també doncs, aquest, aquest manifest els he obert altres noves guies d'actuació on potser desconeixien. I uh -huh. ha estat una jornada molt positiva, com part, els eh, estudiants han pogut poder parlar amb l'Ajuntament i amb el districte uh -huh. i les seves necessitats. I el regidor ha pogut presentar les unitats de joves sobre les noves tecnologies, el que han après les necessitats, i també sentir que hi ha compromès amb l'ús responsable i segur de les noves tecnologies i de l'accés social. D'acord. Molt bé, doncs, et sembla, d'aquesta manera ho deixem aquí i ens retrobem en una altra ocasió aquesta mateixa setmana. Perfecte, Jordi. Fins ara. Ens que vagi molt bé. Adéu. Ah, molt bé, doncs ara el que farem serà una nova pausa. Recordar-vos que el que estàvem oferint-vos ara mateix és la connexió directa de la tercera audiència pública de nois i noies del districte de Sant Andreu, que durant aquest matí s'ha celebrat a la sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu amb la presència del regidor del districte, Raimon Blas, i la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Imma Moraleda. Nosaltres ara fem una pausa i tornem tot seguit. força d'hora que valent de baixar el baix priorat la cubeta d'amor dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs nosaltres passem d'un tema a l'altre així ràpidament i avui volem parlar de la Festa Major del Barri del Bon Pastor perquè l'Associació de Comerciants del Bon Pastor avui organitza alguna activitat de la qual us en parlem ara mateix a través de la Montse, que pertany a l'Associació de Comerciants del Bon Pastor. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs avui teniu preparada una festa pels més petits, no? Sí, així és. Nosaltres aquesta tarda, a partir de 4 de 6, tenim preparada una, un espectacle infantil uh -huh. que vindrà una companyia especialitzada en espectacles infantils que farà una miqueta de música, faran una mica de màgia i acabaran amb una mica de globoflexia. Uh -huh. Molt bé. A més també teniu d'altres activitats a través dels vostres, dels vostres comerciants el, el, el, que és la festa major del Bon Pastor, no? Sí, nosaltres havíem inclu inclut aquí ara el dia 11, el dissabte que ve, volíem afegir a dintre del marc de les festes del barri uh -huh. la sortida del comerç al carrer, uh -huh. que normalment la fem cap allà al mes de juny, així però bueno, aquest any hem volgut aprofitar doncs pues això, que la gent estarà més al carrer, sortirà més i a veure si hi ha una miqueta més d'alegria. A més amb aquest bon sol que està fent aquests dies, cal la... oh, aprofitar-ho, eh? Perquè... A, veure, a veure si tenim sol i els respecte una mica, <ríe> perquè aquí la, una de les, dels atractius, entre cometes, que té les festes del barri és que sempre plou. Un dia sí. o un altre sempre plou. <ríe> Però bé, bueno, com ja han passat les pluges aquest dissabte... Molt bé. Bé. Bueno. Doncs ara, eh, durant aquesta setmana, continua la festa major del Bon Pastor també. Sí. Amb, amb molts actes, no? Teniu organitzats? Sí, bueno, a veure, això jo ho porta més comissió de festes, que uh -huh. la veritat s'ho estan treballant molt, molt, molt, són una gent molt maca en tots els aspectes, uh -huh. i bueno, sí, és que cada part parteres, sobretot de cara al fi de setmana, que sí si als balls hi ha dinars populars, i bueno, ara mateix m'agafes que no tinc aquí la programació, nosaltres intentem col·laborar el que podem, i bueno, per part de, com... de l'associació de comerciants pues, fem això, no? que si la sortida... També van estar fent dissabte passat una sortida d'una de, fira d'entitats uh -huh. que va ser molt èxit perquè hi ha moltíssima gent nova i uh -huh. gent que vol participar, uh -huh. I, bueno, força bé. A més hi ha el, el bar Bodega Montferri, també hi ha el bar Sabino Mar i Mari. Sí. Que... Uh -huh. sí, sí, sempre fan coses ells, uh -huh. sempre per festa són bars que són molt típics d'aquí de tota la vida uh -huh. eh, i bueno, sempre han col·laborat molt i sempre intenten fer algun acte especial i uh -huh. bueno, aquest any Sabino va fer una botifarrada, Montferri sempre fa campionats de nom i no, paella popular... La veritat que si sí, la gent que porta tota la vida fent coses la seguim fent. Don, esperem que que és la festa major del Bon Pastor mm -hmm. sigui del gust de, els, de tota tota la gent del, del Bon Pastor, no? Molt bé, del Bon Pastor tots... i dels barris que vulguin venir, que esteu convidats tots. Vinga. Tant a de que nosaltres eh, participem com a la resta d'activitats que es fan que bueno. ja queda poc per acabar, que s'aprofiti la gent. M'ha, queda pràcticament una setmana sencera per bon, davant, eh? No, no, eh? Bueno, aquesta setmana acaba, en diumenge. Uh -huh, diumenge bueno. amb el Castell de Focs i, bueno, aprofitar sobretot de que de setmana que és quan més activitats n'hi ha. Que el Castell de Focs és un d'aquells actes que no poden faltar, oi? Oh, això segur, <laughs> això segur, això sí que és veritat. Molt bé. Pues vinga. Doncs vinga. D'acord, doncs Montse, moltíssimes gràcies. Molt, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé aquesta festa major. Igualment, moltes gràcies a tots vosaltres. Vinga, molt bé. Adé molt bé, doncs acabem de parlar amb la Montse que pertany a l'Associació de Comerciants del Bon Pastor aquesta tarda, tal com ens ha dit, a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a tres quarts de set del, del vespre hi haurà Festa Infantil amb màgia i Globoflexia això organitza l'Associació de Comerciants del Bon Pastor i es realitzarà al carrer de Sant Adrià davant de l'antic mercat però és que a més hem dedicat ja d'altres activitats també per poder gaudir avui de la Festa Major del Barri del Bon Pastor. Actes com, per exemple, a les 4 de la tarda, aquesta fira del Mercat de Proximitat quilòmetre 0 organitza el Centre Cívic del Bon Pastor i la Biblioteca del Bon Pastor amb la col·laboració de l'entitat ASAHA. Aquesta activitat es porta a terme a la plaça Robert Gerard davant del Centre Cívic. I després a les 7 de la tarda també hi ha altres activitats. No? Tenim eh, organitza el Centre Cívic i Biblioteca del Bon Pastor una conferència de... sobre el debat del mar... Mercat de Proximitat lò zero, el jo és de l'auditori de la Biblioteca del Bon Pastor.t bé. Doncs el que fem ara mateix serà una nova pausa, però atenció perquè volem continuar parlant d'altres coses amb els nostres veïns i veïnes i ho farem d'aquí un moment. Al meu món tot és possible si em segueixes i deixes de tenir por Dorm des dota la nit per Si tu vols somir amb mi, jo et portaré per molts camins fins que el sol ens sorprèn i de cor Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia tot un poble. Recte final al nostre programa d'avui i avui hem de continuar parlant de cultura perquè els Amics de la Fabra i Coats us ofereix la xerrada Un Tom per la Mediterrània. En parlem amb un dels responsables de l'Amics de la Fabra i Coats, el senyor Antoni Martínez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, avui es realitza aquesta xerrada Un Tom per la Mediterrània què sí, és, és el que podem veure en, aquest, en aquesta xerrada? que és el que podrem escoltar? Bé, pues, el nostre col·laborador Enric Sol de uh -huh. eh, ja ens ha fet vàries xerrades. Eh, ell es acostuma a tractar temes sempre sobre propers, sobre Barcelona, uh -huh. curiositats i tal, no? Però eh, avui se'n va una mica més enllà i uh -huh. ens explicarà una mica què podem trobar per zones com Tunisia, Atenes, Istanbul... Uh -huh. uh, doncs, o sigui, els nostres veïns propers de la Mediterrània. O sigui, zones que tenim a la Mediterrània però que estan, estan una mica allunyades del que és la, nost exacte, la nostra cultura. Exacte, no? que uh -huh. no, ens, no ens pensem ni que en canvi tenen una cultura comuna, uh -huh. en el ponts, ja que pues, els catalans vam estar pues, a Atenes durant uns anys, no? Uh -huh. I, I llavors, pues, clar, la, la cultura és comuna i, el, i la comuna és comuna, encara que siguin avui dia cultures bastant diferents, uh, com... uh -huh com la d'Issambola Tunísia. Perquè el senyor Enric Sol ha viatjat en aquests països, no? Sí, ell ha estat, ell, ha stat, eh, ell, eh, ell eh, no, de fet no és historiador, però doncs, és, és un apassionat de la, de la història i de les cultures catalanes i mediterrània, uh -huh. i doncs és, eh, pues, ha viatjat i doncs, és, eh, pues, ha fet, porta un recull de les seves vivències i dels de, de, trets propers i llunyars de, de la història d'aquests aquest, llocs. Molt bé. Doncs, si volem conèixer aquests tres països a fons, Túrnisia, Atenes i Istanbul, avui ens han d'apropar a l'auditori de Campfabra. A la zona de Campfabra, exacte. Molt bé. Doncs... doncs, moltíssimes gràcies Antoni Martínez i en un altre cas jo tornem a parlar. Quan voleu. Vinga, molta Vinga. gràcies. Iés bon dia. Bon. Molt bé. Don ja us sabeu, els amics de la Fabricoles us ofereixen avui a partir de les 7 de la tarda a l'auditori de Can Fabra aquesta xarrada, un tom per la Mediterrània, Tunísia, Atenes i Istanbul a càrrec del Sr. Enric Soldavila. Nosaltres Racó ja el nostre programa d'avui i ara anem ja directament cap a l'agenda. Una agenda que avui també tenim plena perquè vosaltres doncs, pugueu gaudir de les diferents activitats que es realitzen als nostres barris. Hem de dir que la i Coats us ofereix l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torra de Carol entre. L'espai Josep Bota del recinte de la Favarecoach al carrer Sant Adrià número 20 us ofereix l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol L'Entren. Doncs aquesta exposició és organitzada per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i trobareu fotos, objectes, ferroviaris, simuladors i maquetes. Està oberta fins al 11 de maig, els diumenges i el dia 1 de maig tancats doncs l'horari de dilluns a dissabte és de 5 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. També he comentat-vos que l'Ajuntament posa a disposició dels estudiants diverses sales d'estudi nocturnes però prepararà els exàmens de juny. A partir de demà i fins al 21 de juny, el servei de sales d'estudi nocturnes de la ciutat ofereixen als joves estudiants s'amplia amb tres sales més que les que van oferir en el període d'exàmens del gener i febrer. L'objectiu és reforçar durant l'època de major demanda. L'oferta d'espais adequats per a la concentració i les Estudi. En total seran 27 sale, 27 sales d'estudi nocturnes que estaran en funcionament durant els mesos de mai, i maig i juny, oferint un total de 1.635 punts d'estudi. Doncs A Sant Andreu les sales obertes seran la sala d'estudi de la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, la sala d'estudi de la Biblioteca Inés i Iglesias Can Fabra i la sala d'estudi a Espai Jove Garcilasso. Més coses a comentar-vos, dir-vos doncs que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix un recital homenatge a Antonio Machado. Al Centre Cultural Can Fabra, carrer C, el número 24 s'oferirà demà dimecres a partir de les 7 de la tarda un recital homenatge a Antonio Machado. Doncs aquest recital és organitzat pel grup de poetes Constància amb la participació del guitarrista Juan Guerrero. A Més coses a comentar-vos també, doncs, actes de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove 2013 del districte de Sant Andreu. La sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu a la plaça Orfila número 1 s'oferirà demà dimecres a les 6 de la tarda l'acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove del 2013 del districte de Sant Andreu que està organitzat per el Centre de Recursos Pedagògics. Doncs ja us sabeu, aquestes dues activitats demà al Centre Cultural Can Fabra el recita l'homenatge a Antonio Machado a partir de les 7 de la tarda i l'acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove 2013 del Districte de Sant Andreu demà dimecres a les 6 de la tarda. I d'aquesta manera només que arribem al final del nostre programa d'avui, el que sí que podem comentar-vos és que tenim un número de telèfon que és el 933456454 i també tenim un mail, que és informatius@rtb/gjfam.com, a través dels quals don't us podeu posar en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar, doncs, tota mena de dubtes que ja suggeriment i fins i tot si tot una entitat, doncs ens podeu fer arribar doncs les vostres col·laboracions o allò que esteu preparant. Molt bé, doncs donar les gràcies al Ricardo Malabé, a la Susana Ávila, també a la Marta Sanz, i nosaltres que ens demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.